Book 2 4ส4่สไปเที่ยวกลางคืนสปเที่ยวาที่ยวางคนไี่าที่านี่กานทีกาไที่กนเที่คไีกท่านาย Este aici o discotecă? Este aici o discotecă? t i ni mi nai club mai? Este aici un club de noapte? Este aici un club de noapte? t i ni mi pub mai? Este aici un bar? Este aici un bar? เย็นนีที่โรงละครมีอะไรทีสเปกตาโคลอยู่แต่ในเช้าวันนี้ที่โรงหนังฉายหนังเรื่องอะไรทีฟิล์มรุเล่ย์ในเช้าวันนี้ที่โทรทัศน์มีอะไรดู Ce program este în s â r a asta la televizor? Ce program este în s â r a asta la televizor? y a n g mi b a t dura con l u ă ăik mai ca? Mai sunt bilete pentru t e a t r u Mai sunt bilete pentru teatrul? Yung mi b a t d u n a n g l u ă ăik mai ca? Mai sunt bilete pentru cinematograf? มีบิตเพื่อภานตร์ยังมีบัตรดูฟุตบอลเหลืออีกไหมคะมีซูนตบิ่อมุตบอลิเตเพื่อฟตอลดิฉันต้องการนั่งข้างหลังฉันากนั่งด้านห ดิฉันต้องการนั่งตรงกลางฉักนั่งตรง e ลางฉันอยากตดิฉันต้องการนั่งข้างหน้าฉันอยากนั่งข้างหน้าฉันงคุณช่วยแนะนำดิฉันหน่อยได้ไหมันอาจจะแ î m i puteți recomanda ceva? c a n s e d a de î n c ă Când începe r e p r e z e n t a ț i a Când începe r e p r e z e n t a ț i a u c i Îmi puteți face r o s d i t a de un bilet? î m i de i puteți face r o s i t c de un bilet? puteți face r i t u de un bilet? î puteți face r n t a de un bilet? t e f a u n i i a ă n i e a c a p a i Este aici în apropiere un teren de golf? Este aici în apropiere un teren de golf? t e a น nimi สนามเทน n i s mai Este aici în p r o p i e r e un teren de tenis? Este aici în apropiere un teren de tenis? t e a น nimi สระว่ายน้ำในร่ม mai Este aici în apropiere o Este aici în apropiere o piscină acoperită?